Tudományhangjai akosút rádióban. I'm TriBot, the ultra-dense robotic power of Huawei Robotics. Watch like this. A három lépégető robot tulajdonképpen, egy ilyen humanoid típus. A robot sapkáján szerepel. A háttanszínhoz konlián soknál is szoktuk ezt már használni, arról, hogy na építsen földi szíjon megnyomásra való egy három lépékes három kézmozdulás robotmozgást. A gyermekkorban kezdődik ma már az ismerkedés a robotokkal, amelyek különböző formákban öltenek valóságos testet a fantázia korábbi világából. Egy robot köteles engedelmeskedni egy képzett ember utasításainak, fogalmazta meg a tudományos fantasztikus irodalom egyik mestere, Isaac Asimov, a robotokkal való viszonyunk alapjait. Ez a kérdés régóta izgatja az emberiséget, és termékenyíti meg a művészek képzeletét is, regényektől az Zenég. Robotok vagyunk. A 70-es években például ezt sugalta az elektronikus zene egyik úttörő együttese, a Kraftwerk is. We are the a robotok elterjedése napjainkban hasonlít a számítástechnika korábbi robbanásszerű fejlődéséhez, és van is összefüggés a kettő között. Vajon időben vagyunk még felzárkózni ehhez? Többek között ezt kutatjuk műsorunkban, köszöntöm hallgatóinkat, langjános vagyok. A hazai robotika egyik fontos városa Kecskemét, ahol a gépipari és automatizálási műszaki főiskolai karon foglalkoznak ezzel a tudományal. Komplex, összekapcsolt jármű, oszlopot kell vezérelni, egyik pontból a másik pontból eljutatni. Mesterség és intelligencia kutatás az már nagyon régóta zajlik, és a robotokon keresztül most már egyre inkább gyakorlati síkon. A robotokkal való ismerkedést több helyen már általános iskolában kezdik, és alapvetőek a programozási ismeretek. A távolságmérő szenzorokkal egy 3D Helyezzük el a robotunkat? Egy labirintust választottunk, amiben két szolgarobot megpróbál kijutni. A fiataloknak már természetes a robotok léte, de mennyire vonz vagy taszít minket az a jövő, amelyben együtt kell élnünk velük. Egy nagyon érdekes kísérlet végeztek Amerikában, illetve Kóreába, hogy a gyerekek, fiatalok 20 éves korig mit szeretnek jobban. Abszolút emberszabású robotokat, vagy a régebbi típusú, azt mondtuk, hogy humanoid robot, minden kocskafejek, kockavállal volt, és nagyon érdekes, hogy nem a Abszolút emberszabású, android robotokat kérdvelik a gyerek, ugyan Az ugyanaz emberszabásnak ott van maga az ember, hanem ezeket a ilyen kockafejű, szögletes mozgású robotokat, mert attól nem félnek annyira. Mondja Pásztor a docens, aki a Kecskeméti Főiskola GANF, Karán foglalkozik mesterséges intelligenciával, programozási nyelvekkel, számítógépes hálózatokkal, valamint robotprogramozással. Az önállóan működő szerkezetek már régóta foglalkoztatják az embereket, sorolja a korai automatákat, robotokat. Az első ilyen eszköze az architásznak a vagalambia volt, amiről vannak ilyen írásos feljegyzéseink, illetve Héronnak az automata színháza. Aztán, hogy a történelem során végigkövetjük ezeket a fejlődéseket, a középkorban, a újkorba is ilyen robotszerű eszközök fejlesztését láthatjuk már. Nagyon híres mérföldkő, Mátyás király udvarában létezett ez a régió, Montánosz nevű tudós, aki ilyen repülőlegyet készített, egy sastalmű bólogatott, aztán meg kell emeltünk Leonardo aki páncélovagokat tervezett, és azt gondolt, amivel ő tudós volt, humanista is volt, hogy ne a itáliai városállamok csapatai csapjanak össze, hanem minden városállamnak legyen egy ilyen páncélovag csapata, és azok vívják meg a küzdelmet, és akkor így emberi életben nem esik kár. Középkor utáni korszakról itt a Lukánszonak a lépegető a ami főn és aztán ahogy megyünk végig a technikai fejlődésen, egyre életűbb robotokat készítettek. Ezek a korai eszközök nevezhetők robotoknak, vagy inkább ezek automaták? Voltak. Azt gondolom, hogy valahol itt kezdődött az a folyamat, amit manapság robotikának hívunk. Kis Robert vagyok, a Kecskeméti Bágyi Üleggynnáziumban tanítok matematikát és informatikát. Több a rész tudományága a robotika. Definíción definíció szerint leginkább a mesterséges intelligenciának egy területe. A robot szóra nagyon pontos, konkrét megfogalmazás nincs is. Vannak elterjedt definíciók. Az egyik definíció azt mondja, hogy ami újra programozható, emberi munkát megkönnyítő, szállítás, pakolás, feladatokat ellát, valami az a robot. Aztán ezen jóval túlléptek már, ez a 60-as, 70-es éveknek a megfogalmazása. Maga a robot szó szóval az 1920-as évekből származik, se testvérpála, a Karel csapek és a Josef csapek műveiben említik először a robotot, és az 50-es években az Isaac Asimov műveiből terjedt a robotika, mint kifejezés. Az első robot az 50-es években készült, ez egy autonóm robot, az Alice nevű robot volt, ez egy nevű úr készítette ezt a robotot, ez tulajdonképpen már a mai robot a megfelelően elektromos eszközökből át érzékelők voltak a roboton elhelyezve, és hát konkrét feladatokat is végrehajtott már ez a robot. ez az Isaac Asimov vonal, hogy egy science fiction író megfogalmazta a műveiben, akkor még teljesen fikcióként a robotika alaptörvényeit, és ez gyakorlatilag átvette a tudomány, és a robotika is használja ezeket az alaptörvényeket azóta is. The first law, az első törvény a következő. A robotnak nem szabad kárt okozni a emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Így sorolta maga Asimov híres törvényeit. A második törvény a robot engedelmeskedni tartozik a képzett emberi lény utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. A harmadik törvény pedig a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és Második törvénybe. Nagyon általános és egyszerűen megfogalmazott törvények. Messze nem tartunk még ott, hogy ezek valóban gyakorlati jelentőséggel is bírjanak. Bár ha belegondolunk azokba a hariteknikában is alkalmazott drónokba, például amiket használnak manapság a háborúkban, ezek valahol a határterület környékén vannak, és ilyen szempontból inogni látszik a humanista elmélet, amit az isaac Asimov megfogalmazott. De nem tartunk még a mesterséges intelligencia kutatással ott, hogy ezek a törvények tényleg bírjanak. Viszont vezető nélküli autók már közlekednek az utakon. Ez így van, bár itt is azt gondolom, hogy inkább a jogi háttere lesz majd ennek sokkal macerásabb, mint a műszaki. Ha valaki tovább gondolja ezt a dolgot, hogy például egy baleset esetén majd ki lesz a jogi felelős azért, hogy ez megtörtént. Tehát itt még igen komoly jogszabályi hézagok vannak, amiket hát nyilván meg kell majd előbb-utóbb csinálni, mert a technika az e felé tart. Például egy intelligens ütőszekrény, ami jelzi, hogy éppen mi van Fogyóban. Ez egy elterjedt dolog lehet egy pár éven belül, tehát létezik ez a technológia nyilván, ahol egy algoritmus működik a háttérben, szenzorok vannak beépítve, amik a környezetről adnak visszajelzést. Tehát ilyen szempontból ez a robotikának lehet egy adott ága, vagy egy intelligens tévé, vagy akár a mobiltelefonok. Ugye most nagyon divatos a személyi asszisztens a mobiltelefonon, különböző szoftvertechnológiák. Nagyon sok cég dolgozik azon, hogyha például egy pizzát szeretnék rendelni, akkor a vonal túloldalán nem feltétlenül egy ember fogja fogadni majd azért rendelésemet, hanem egy robot, ami megérti a rendelést, esetleg vissza tud kérdezni egy szövegelemzésen, mesterséges intelligencia algoritmusokon alapuló elemzés alapján döntés rendelhetem meg tőle, például a pisa A robotok kategóriába soroljuk, őket, tehát az úgynevezett bionikus karokat, vagy bionikus végtagokat. Három technológiával vezérlik ezeket a robot végtagokat. A megmaradt izomcsontok lángását veszi át az egyik technológia. A másik technológia lesz kapcsolatba. A a bionikus kar vagy a bionikus láb, és a harmadik technológia az a gondolatokkal irányított robotkar vagy vezető kutatók és informatikusok prognoszizálták, hogy ennek az évtizednek a végére ugyanolyan robbanás válható, mint a számítógépek területén a 80-as évek elején közepén. Tulajdonképpen ott az volt a tendencia, hogy minden évben a világon lévő személy számítógépek száma megduplázódott. Most is már rengeteg területen használnak robotot az orvostudományba a közlekedésbe, a a katonaságnál 20-as évekre, tehát 5-6 év múlva nem lesz olyan területe a hétköznapi életnek, ahol a jelentős részét a munkának ne robotok hajtanák végre. Most nekünk itt a főiskolán, illetve középiskolákba erre kell felkészíteni a gyerekeket. Általános iskolában, illetve középiskolában én azt hiszem, hogy egy 10 évvel ezelőtt én nagyon gyerekcipőben járt ez a robotika oktatás. Most egyre több általános iskola, középiskolában vizeték be az alaptanterbe az informatikán belül, illetve az informatika mellett is a robotika oktatását, a robotok programozását sárlóban az építését. Tanár úr éppen egy programot keres egy kis roboton, de ez leginkább egy játékjárműre emlékeztet. Hát arra emlékeztet, de korán sem az. Ez egy komputer, amit számítógéppel lehet programozni, saját belső memóriája, processzora van, és utána a számítógépen elkészített programot áttöltve erre a minikompjúterre, az már teljesen autonóm módon hagyja végre benne szereplő utasításokat. Szenzorok, motorok csatlakoztathatók hozzá, nagyon sokféle szenzort gyárt rengeteg, sokféle cég, kémiai, fizikai paraméterek mérni tudószenzorokat, szervomotorok tartoznak hozzá, és hát nyilván ebből bármilyen konstrukciót létre lehet hozni. Hát leginkább nyilván középiskolában a, a mozgásokra épülő konstrukciók azok, amik látványosak, hiszen a diákok is ezzel motiválhatók, hogyha írtam egy programot, és akkor az a robot az megmozdul. Ezeket az eszközöket cégek kifejlesztették, léteznek, be is vezették az oktatásba nagyon sok helyen, az Amerikai Egyesült Államokban például ez működik, Európában is, és szerencsére Magyarországon is futott itt az elmúlt évben egy olyan projekt, ahol ki sejle ilyen iskolában, ezeket az eszközöket kipróbálták, többek között kecskeméten is. És hát a technológia az egyre bonyolultabbá válhat, ahogy a diákok hát lépnek egyre előre az évfolyamokon, és középiskolában azt gondolom mindenképpen ott van a helye az informatika oktatás területén belül, magának a programozás is, de ez átvezet egy másik kérdéshez. Ugye az informatika azt senki nem vitatja, hogy a 21. század egyik vezető tudománya lesz. Ehhez valamilyen szinten mindenkinek kellene érteni. Az egy teljesen tökéletes gondolat, hogy itt alkalmazói informatikát, vagy felhasználói szintű informatikát kell leginkább tanítani a diákoknak, mert hogy azzal fog majd találkozni a későbbi munkája során, tehát nem akarunk mindenkiből programozót nevelni. Viszont azok a szoftverek, amikkel ők majd annó dolgozni fognak, azok jelenleg még nem léteznek. Tehát ezt a felhasználó informatikát is úgy kellene nekik megtanítani, hogyha jön egy új szoftver, akkor ő azzal elboldoguljon. A probléma az, hogy a programozás oktatása teljesen eltűnt a közoktatásból. Egyedül az emelt szintű érettségére jelentkezők tanulnak valamilyen szinten programozni, akiknek nagyon kicsi az Most ez lenne nagy baj, mert hogy informatikus vagy programozóval valószínűleg nem is kell ennél több. A baj az az, hogy maga a programozás olyan összetett kompetenciákat mozgatott, amik azzal, hogy nem tanítunk, kivesztek az oktatásból. Például a brit oktatási rendszerben most került vissza a programozásoktatás. Az algoritmikus gondolkodás, a komplex látás, a mód a hibakeresés, a problémamegoldás a programozás az egyik legjobb fejlesztő eszköze ezeknek. A matematikát már óvodában is nagyon szerettem. Almákkal számolgattunk, hogy két alma meg két alma, ez hány alma, és nagyon vártam már, hogy az iskolába jussak, és ott végre már számokat is írjunk. Így kezdődött Bálint Karola pályafutása, amely a világfejlesztőinek élvonalába vezette a Szegedi hall. Tavasszal az Egyesült Államokban az Intel világversenyén 5000 dolláros külön díjjal jutalmazták egy tabletes alkalmazását. És bizonyára nem véletlen, hogy valamennyire a robotika is segítette Karolát abban, hogy elkészítse a ShopMap elnevezésű alkalmazást. Ennek az a lényege, hogy egy bevásárol listát elkészíthetünk benne. Tehát, hogyha a kezembe veszem ezt, és beírom, hogy például kenyeret és tejet szeretnék vásárolni, akkor... A bevásárol listát már előre otthon megírhatjuk, például látban az is, hogy kenyér, meg és amikor a boltba érkezünk, akkor egy térképen megjelöli, hogy ezeket a termékeket volt, találjuk meg. Milyen tudás kellett ehhez? Programozási tudás kellett, algoritmizálási alapismeret is, illetve a nyelvnek az ismeretem. Programozási nyelv ismerete. Igen. Egymaga dolgozott ezen? Igen, főleg egymaga. Internetes fórumok és videók segítségével tanultam meg, hogy hogyan is lehet egy ilyen alkalmazást létrehozni. A fiatal fejlesztő tudásának gyakorlati alapjait is megszerezhette a Bacsáni János gimnáziumban és sok versenyre eljutott társaival. Sokat foglalkoztam robot programozással is, főleg olyan robotokat programoztunk, ami különböző labirintusokat jártak be, illetve ott áldozatokat kerestek ilyen hőérzékelővel, vagy egymással kommunikálva próbálták meg a kivezető utat megtalálni. A robotunk fel van szerelve két szervomotorral, két különleges termálinfraresszenzor. Mutatta a Csongrádi gimnazista csapat egyik tagja a kis robotot. Milize Kristóf vagyok, van még három darab ultrahangos érzékelőnk, valamint a nyomásérzékelők, illetve van egy fényérzékelőnk is. A Bluetooth kommunikációval még nem nagyon foglalkoztunk, ezért ennek utána kellett néznünk. Így mesélt Karola néhány éve, még gimnazistaként. Mobil robot programozó verseny. Mi egy labirintust választottunk, amiben két szolgarobot mozog, és megpróbál kijutni belőle. Illetve volt egy mester robot, ami irányította a két robotot. Tehát kommunikáltak egymással, sőt, gondolkodni is képesek voltak. Igen. Áruk, Gilicéné László Kókai Mária hangsúlyozta, hogy mindannak, amit a diákok terveztek, gyakorlati hasznuk lehet. Például egy katasztrófa érintetjeinek felkutatásában. Az esetleges áldozatok, akiket fel kell térképeznie, hogy hol helyezkednek el, azok hőforrások. A falon elhelyezett 30 és 40 fok közötti hőmérsékletű testek jelképezik ezeket. A labirintusban való közlekedéshez a ultrahangos szenzorokat használjuk. A hőérzékelők érzik az áldozatot. Yeah. <laughs> Ezek mind-mind olyan kis fejlesztések, amelyeknek a valós életben is nagy hasznuk lehet. És itt gondolok az ön applikációjára is. Igen, én úgy gondolom, hogy ez fontos lehet, és szerintem az is fontos, hogy a diákok már fiatalon kezdjenek elnyitott szemmel járni, és észrevenni azt, hogy esetleg milyen problémák vannak a környezetükben, és hogy mi az, amin ők is esetleg tudnak javítani. Segít az, hogyha ilyen érdekes keretekbe van a tudás csomagolva? Igen, igen. ez a programozás ez szerintem tényleg nagyon jó arra, hogy főleg a fiataloknak az érdeklődését csak Rögtön láthatják is az eredményét a programnak, hogy ott van ez a robot, és előre megy, vagy forog, tehát hogy egy problémát megold. Elkezdtünk keresni olyan eszközt, amivel a programozás érdekesebbé, szemléletesebbé, motiváltabbá teheti a hallgatókat, aminek a segítségével sokkal gyakorlatiasabbá tehetjük a programozást. Nyilván, amikor százezer számból kell a legkisebbet, meg a legnagyobbat az nem túl érdekes, a gyerekeknek. de ha már a teremnek a a robot megkereső a legfényesebb pontját, legmelegebb pontját, akkor sokkal érdekesebb feladat, sokkal érdekesebb a megvalósítása, és a tanulok is sokkal jobban hozzányúlnak ezekhez az eszközök ha látják a konkrét értelmét egy ilyen feladatnak. Mi is csináltunk egy kísérletet, a kísérleti csoport kb. 90 fő, programozás alapjait robotok segítségével sajátított el, még egy másik csoport, a kontrollcsoport, csoport az pedig nem használt robotokat, és bár tárgyaltásban túl sok különbség nem volt a kísérlet végén a két csoport között, de a a tantárgyhoz való motiváció, a programozási kép a programozási attitűdök, ezek sokkal fejlettebb és sokkal magasabb szintű eredményt mutattak a robotokat használó csoport esetében. Hogyan hasznosul az a tudás, amely egyrészt a robotok fejlesztését célozza, másrészt érdekes módon éppen a robotok segítségével lehet megszerezni. Az, hogy most itt ilyen kis robotokat programozunk, a komplex látásmódot segíti, de most már itt a Füiskolának van egy jármű szaka is, és nyilvánvalóan az, hogy a lényegi összefüggéseket látja a hallgató, itt a robotok esetében, a járművekre tudja ezt alkalmazni. És most elég sok hallgatói kísérletünk van, amikor egy ilyen komplex, összekapcsolt jármű oszlopot kell vezérelni, amely Külső vezérlés nélkül kell egyik pontból a másik pontból eljutatni. Szétszorodott járműveket kell egy pontból összegyűjteni, ezeket minden autonóm vezérléssel, tehát külső programvezérléssel. És amikor a robotok programozását tanulják, megismerkednek olyan programnyelvekkel is, amit aztán valóban az ipar is használ. Ez a robot programozásához is nagyon jó, és később a fejletti ipari robotok programozásához pedig elengedhetetlen. A hagyományos számítógépen történő programozás az egy virtuális környezetben működik. Tehát ott arról van szó, megírok egy programot, amiben mondjuk egy kis pontot mozgatok egyik pontból a másikba, és azt megírom úgy, hogy ott 90 fokot forduljon az a pont, és aztán haladjon tovább. Az úgy fog működni, ha 6000 szer futtatom le, akkor 6000 szer működik úgy, mert nincsenek külső befolyásoló tényezők. Egy robot esetében A pontból B pontba kellene eljutni, és megírom azt a nagyon egyszerű programot, hogy egy 90 fokos fordulással jusson el oda. 6000 szer lefutatom, kb. 6000 szer fog máshogy viselkedni, mert a környezet hatásai azok befolyásolják, tehát milyen a tapadás, a felületen van-e esetleg fényviszonyok befolyásolnak. Tehát a környezetnek számtalan paramétere befolyásolja a robotnak a viselkedését. És ha valaki kikerül egy ipari környezetben, ahol valóban működő berendezéseket kell majd neki programoznia, akkor ő már tisztában van azzal, hogy az elmélet ez egy dolog, ha virtuális környezetben van az tiszta, de egy gyakorlati környezetben rettentő sok befolyásoló tényező lesz, és erre a robotika már őt felkészítette. Erre egyébként külföldön volt, és már általános iskolába, illetve középiskolába Kösz, hogy a nem csak programozták a robotot, hanem ők maguk állították össze. És az a robotnak a belső is, ilyen üvegtégla-szerű volt, azaz a huzalozásnál látszott, hogy melyik egységtől hova megy a húzal. És a kísérlet végére sokkal jobb eredményt értek el a gyerekek mind a hardver, mind a szoftver összefüggésének a meglátásában, mint azok, akiken zárt robotot programoztak. Tár sokkal jobb úgy tanítani a gyerekekkel a robotikát, hogy nem csak magát a programozást, hanem a hardvert is tanítanak. Most nyilván itt nem kell nagyon mélyen belelátni a hardverbe, de az alapvető funkciókat. Nem át, ha látják hogy ezek Nyilván nem általán az, hogyha olyan anyagi lehetőségeink lennének, mint mit mi a pámba, ahol minden kisgyereknek már általános iskanába saját robotja van, azt programozza, azt össze. De hát a magunk szerény eszközeivel megpróbáljuk mi is valamilyen népszerűsíteni és ismertéteni magát a robotikát, meg a robotprogramozást. Our team comes from a small-town shop Hungary. We are 16-17 years old. All of us are interested in IT math and science, so in the future we want to become engineers and programmers. Így mutatkoznak be kisfilmükben a világ legjobb fiatal holdjáró robotépítői. Veszeli Norbert Schleberbotond, Sós Bálint, németáron, Bodnár László és Csepregi András. A Soproni Szécsényi Gimnázium tanulói a Moon Bots nemzetközi versenyen indultak. Öt kontinens 22 országának 147 csapata közül ők lettek az elsők. A robot megmászott egy 23 fokos emelkedőt, megtalálta az elhagyott berendezéseket. Napenergiát használt, és túlélt egy hold éjszakát. Most azt láthatjuk, hogy ezt a úgynevezett Nightrover Mission-t csinálja. 28 napos éjszakák, illetve nappalok annak a holdon, így felmenjünk a legmagasabb területre, ahol legtöbb érheti a napelemünket a napfény. A távolságmérő szenzorokkal egy 3D-s koordináterendszerben helyezzük el a robotunkat, ezzel pontosan követve a hegynek a gerincét, és a legvégén pedig újra felkel a nap, és folytatjuk a küldetésünket. A misszió sikeres volt, így a hunga. Roboc csapata jutalmul hawaii utazhatott, ahol a NASA intézményeiben is fogadták őket. Jártunk például a Kilauea vulkán observatóriumban, a Hawaii planetáriumban, jártunk a Hawaii egyetemen is, ott tartottunk is egy előadást. Kiknek? Az ottani diákoknak Hogyan fogadták? Tetszéssel, és örültek, hogy nem csak Amerikában vannak olyan diákok, akik ilyen versenyeken szerepelnek. Nem olyan régen egy világverseny kapcsán, ahol a középiskola felső kategóriája, meg az egyetemi alsó kategória egy egyszerű bowlingozó robotot kellett építeni, amilyen 3,5-4 méteres távolságból egy biliárdgolyóval ledönti a 10 cm-es bowlingbábukat amik szerteszét lehetnek pakolva. Tehát oda már nyilván kellett egy olyan képfelismerő algoritmust írni, ami leszkenneli a terepet, fölismeri, hol vannak a bábuk, ez alapján optimalizál egy gorítási szöget, sebességet, és így el a golyót. Tehát nagyon egyszerű, és kis lépésekkel haladunk e felé, vagy egy kézírás felismerés, vagy egy hangfelismerés, vagy egy beszédfelismerés, ami a mesterséges intelligenciának egy-egy ilyen ága lehet, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy előbb-utóbb össze fog állni egy ilyen idézőjelben mesterséges intelligencia. Például egy képfelismerő algoritmus. Ha valaki végig gondolja azt, hogy rajzolok két karikát és rajta egy téglalapot, ezt megmutatom egy három éves gyereknek, és ő azt mondja rá, hogy autó. Na most ezt egy számítógépnek megtanítani, hogy két kör és egy téglalap mitől lesz autó, ez nagyon nehéz. Mesterséges intelligencia kutatás az már nagyon régóta zajlik, elméleti síkon is, és nyilván a robotokon keresztül most má inkább gyakorlati síkon is. Ennek nagyon sok olyan már megvalósult eleme van, amiből majd később összeáll elvileg egy olyan mesterséges intelligencia, ami mondjuk egy emberi gondolkodáshoz hasonló produktumot tehet le a végén Jawohl, sündag. Jawohl, rabot. Jawohl, Vajon igazuk lehet azoknak, akik azt mondják, idáig nem is sejtett mértékben vesznek majd részt életünkben embert helyettesítő robotok? És egyáltalán, mennyivel megy ezzel előrébb a világ? A hétköznapi élet legtöbb területére föltem használni a robotot. Ha hát csak most arra gondolok, hogy be tudom programozni a robotot arra, hogy ha emberszabásol a robot, vagy egy késsel uvorkát szeleteljen, és nekem salátát csináljon, ha nagyobb feladat csöveket vágjon szét, ha még nagyobb feladat valak, a gerendákat hordozon, tehát nem tudok leszűkíteni kis területeket, az élet minden területén. Felt tudom használni a robotokat. Pár éve filmekben, amikor láttuk a terminátor, ezek a robotok tulajdonképpen már köztünk vannak. Tehát most már léteznek geminoid robotok, amelyek abszolút úgy néznek ki, mint az ember, és még egy tulajdonságok van egy adott embernek az ikermásai. Most három-négy ilyen robot van a világon, de egyre inkább erre is történik fejlesztés Japánba és Amerikába, és ezek a robotok abszolút emberhűek már, gesztusaik vannak, arcmimikájuk van, különböző nyelvről, különböző nyelvet, tolmácsolnak ami öncélónak tűnik, de például Japánban, kórházakban is használnak ilyen robotokat, nem az orvosnak kell a végiglátogatni a betegeket, hanem egy ilyen robot megy végig. Van olyan robot Japánban, amit arra használnak, hogy a betegeket szipeli, tehát kiemeli az ágyból, elvisz egy másik helyre, lehúzzák az ágyneműt, visszahúzzák a tisztágyneműt. Ez csak egy kellett volt, rengetegen használják a robotokat. Sajnos nagyon nagy a fejlesztési potenciál azokon a helyeken, ahol a hadászati robotokat használnak. Amikor az emberi lelményről beszélünk, másik ember elpusztításában, sajnos majd a robotoknak is elég nagy szerepük lesz. Egyfajta új viszonyulást is meg kell tanulnia az embereknek ezekkel a berendezésekkel. Különösen azokban az esetekben, amikor már nagyon hasonlít részben vagy egészben az emberre. Nagyon érdekes, ez nem tudom egyébként, hogy miért van, nem vagyok de a franciák, illetve a szomszéd is próbálkozott robotkutyával, és addig volt nagyon a ez a kutya, amíg meg lehetett a valós kutyától. Utána már nagyon féltek a gyerekek, a robotkutyától, ami Kutyagót, és aztán ennek a gyártását be is fejezték. Tehát a robot-ember kapcsolatban az emberek egyelőre jobban szeretik azokat a robotokat, amikről föl lehet is, majd az valóban robot. Másik oldala ennek, amit szintén érdemes végig gondolni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy hogyan viszonyulok egy robothoz, hanem a felhasználó. Tehát aki használ mondjuk egy robot technológiát, még hogyha nem is egy mozgó robotról van szó, csak egyszerűen egy mobiltelefonos, vagy egy telekommunikációs technológiáról, vagy egy intelligensnek nevezett háztartási berendezésről, hogy mögé. -e? Hogy amikor megnyom egy gombot, és akkor ott történik valami, akkor a mögött van egy algoritmus, meg vannak mögött a százorok, amik jeleket érzékelnek, és így történik meg az esemény, ami bekövetkezik. Vagy egyszerűen megmaradunk azon a szinten, hogy megnyomtam a gombot, megtörténik, ha nem elviszem a szervizbe, hogy veszek egy másikat. Tehát ezért fontos, hogy valamilyen szinten lássuk, hogy ez egy emberi kreativitásnak a terméke. Nem vagyok Pesti, de a négyes metró van pilóta a művem, és ezt tudják az utasok? Felkészültek arra, hogy egy robot ott vezeti azt a járművet, amin nők nap, mint nap utaznak, és hát jó mondhatni ott a sín, és akkor sínen kell mennie, hát nagy kunst, de hát ugyanakkor ott vannak azok a százalok, amik figyelik, hogy ez a sínen azért jól működjön, meg korábban is sínen ment, akkor miért kelt az emberi pilóta. Tehát azt gondolom, hogy erre, ha most kezdünk el felkészülni már, kés és be vagyunk. robot köteles engedelmeskedni, és egyelőre be is tartják ezt azok a berendezések, amelyeket az emberi tudás állít elő. Elhangzott műsorunkban ezzel a tudással a robotika helyzetével, oktatásával ismerkedtünk. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A műsor munkatársa Vancsok György nevében is a szerkesztő, Lang János köszöni figyelmüket.